På jag har klättrat på önskningens stege Jag har klättrat så långt att jag vet Att den stegen är hög som en himmel Och djup som en evighet Och människor har gått på den stegen i tusen och tusen år Och ingen har visat en vägen var stegen står men alla som tvingades pinnar till springa på glödande kol och aldrig i levande livet till nå sitt mål. Jag har klättrat på önskningens stege jag har gått ett par fjät så jag vet att den stegen är hög som en himmel och alltid förfänglighet.